Старого я застав у стані повного розчулення. Біля нього на столі лежав надісланий мною Томик. Він їв заливне і переглядав сторінки. «Містер Вустер, сказав він, відправляючи до рота добрячий шматок форелі. «Дозвольте подякувати вам і дозвольте вас привітати. Ви йдете від перемоги до перемоги». «Я читав усе заради кохання. Я читав просто «Фабрична дівчина». Примхлив у мертел я знаю на пам'ять. Але ваша остання книга перевершує всі попередні. Вона зворушила мене до глибини душі». «Справді?» «Щира правда. Я прочитав її тричі після того, як ви так люб'язно надіслали її мені. І ще раз дякую за чарівний напис» і можу сміливо сказати, що став кращим, мудрішим і милосерднішим. Мою душу переповнює почуття вдячності і любові до всього людства. Справді, клянуся вам, до всього роду, до всіх без винятку. Значить, і до Бінго також? – запитав я, щоб загнати його в кут. До мого племінника Річарда? Він на мить завагався, але потім, мабуть, вирішив, що чоловік не має брати свої слова назад. Так, навіть до Річарда. Точніше, тобто можливо, так, усе таки і до Річарда також. Дуже радий це чути, бо якраз хотів про нього поговорити. Він дуже потребує допомоги. Важке фінансове становище, абсолютно без грошів і він з легкістю знайшов би застосування певній кількості грошових знаків, якби ви погодилися відновити щоквартальні виплати. Він задумався і, перш ніж відповісти, розправився з солідним шматком холодної цесарки. Потім знову взяв до рук книгу, і вона розкрилася на сторінці 215. Я не пам'ятав, що було написано на цій сторінці, але, вочевидь, щось дуже зворушливе. Бо його вираз обличчя пом'якшав, і він подивився на мене вологими очима. Я навіть подумав, що він просто переборщив із гірчицею на шматку шинки, який з'їв перед цим. «Добре, містер Уустер», – сказав він. «Я все ще під свіжим враженням від вашого геніального творіння і не можу виявити жорсткосердя сердя до будь-кого. Річард, як і раніше, отримуватиме від мене фінансову підтримку». «О, що означає справжня тонкість», – сказав я. І тут же пошкодував про свої слова. Людина з таким неймовірним черевом могла подумати, що я над ним насміхаюся. Е, «Я мав на увазі, що у вас дуже тонка душа. Тепер я спокійний за Бінго. Е, ви знаєте, він зібрався одружитися». «Ні, я нічого про це не знав. І не впевнений, що це вдала ідея. Хто ж його обраниця?» «Вона офіціантка». Він підскочив на стільці. «Не може бути. Уявити тільки. Дуже радий це чути, містер Устер. Чесно кажучи, я не очікував від хлопця такої наполегливості в досягненні мети. Чудова риса. Я раніше за ним такого не помічав. Прекрасно пам'ятаю, як півтора року тому, коли мені пощастило познайомитися з вами». «Річард мріяв одружитися на цій самій офіціанці». Мені довелося відкрити йому очі. «Ну, не зовсім на цій, чесно кажучи, зовсім на іншій, але все ж таки на офіціанці». Поблажливий добродушний вираз одразу зник із обличчя дядечка. Він недовірливо хмикнув. «А я вже вирішив, що Річард є прикладом постійності». Такою рідкісною серед сучасної молоді. Я... Мені треба це гарненько обдумати. На цьому ми і розійшлися. А я прийшов до Бінго і розповів йому, як ідуть справи. «Із виплатами все гаразд», – сказав я. «А ось із благословенням складніше. Старий не хоче чути про весільні дзвони?» – сказав, що йому треба подумати. «Якби в мене була букмекерська контора, я приймав ставки сто до восьми, що він не погодиться». «Ти просто не зміг знайти до нього підхід. Я так і знав, що ти все зіпсуєш», – сказав Бінго. «Після всього, що мені довелося заради нього витерпіти, його слова уразили мене болюче за зміїний укус». «Ах, як це невчасно», – сказав Бінго. «Жахливо невчасно». Я зараз не можу тобі все пояснити, але так, жахливо, навчасно.